Я завжди дивувався, як швидко працює голова в такі хвилини. Я був незадоволений собою. Адже зрештою цей клієнт виявився просто невдахою, який ховався в нас, знаючи, що його застрелять, щойно він висуне ніс на вулицю. Мене почало гризти сумління. Він так нічого і не з'їв. Може, в нього просто не було грошей, щоб викликати таксі і утекти до того, як у нього встигнуть прицілитися. Ви не кинулися за ним? Звісно, хоча, правду кажучи, Жозеф знітився. Здається, якусь мить я просто стояв і розмірковував. Спершу я натиснув на кнопку дзвінка, що з'єднаний із квартирою господаря. Я почув, як люди на вулиці пришвидшили ходу і чийсь голос, здається, жіночий, промовив. Не втручайся, Гастоне. А потім поліцейський свисток. Я вийшов. На вулиці Сен-Пер вже зібралися троє за кілька метрів від дверей. «За вісім метрів», – уточнив звіряючись із рапортом Мегре. «Можливо. Я не міряв. Якийсь чоловік схилився над тілом. Потім я дізнався, що це був лікар. Повертався з театру. До речі, один із наших клієнтів. У нас чимало лікарів серед відвідувачів». Лікар випростався і сказав – Йому кінець. Куля ввійшла в потилицю і вийшла через ліве око. Підійшов поліцейський. Я добре розумів, що зараз почнуться розпитування. Можете не вірити, але я не наважувався глянути вниз. Ці слова про ліве око викликали в мене нудоту. Я не хотів бачити мого клієнта з пробитим оком. Я казав собі, що це частково моя провина, що мав би... Та, зрештою, що я міг зробити? І тут я чую голос поліцейського, який тримає в руці блокнот. Ніхто його не знає. Мимоволі, я кажу, я, власне, я думаю, що... Нарешті нахиляюсь і дивлюсь. І присягаюся вам, пане Мегре. Ви ж мене давно знаєте. Я вам тисячі кружок пива і рюмок кальвадосу подав у у Удофіни. Клянуся, що ще ніколи не відчував такого потрясіння. Це був не він. Я не знав цього чоловіка, ніколи його не бачив. Він був худорлявий, високий, у бежевому плащі, в таку гарну погоду і теплу ніч, коли не хочеться йти додому спати. Я відчув полегшення. Може, це й безглуздо, але я страшенно зрадів, що не помилився у своєму клієнтові. Якби він виявився жертвою, а не вбивцею, я б картав себе до кінця життя. Розумієте, я з самого ранку відчував, що з цим типом щось не те. Я ладен був дати руку на відсіч. Не дарма ж я дзвонив Жан В'є. Але Жан В'є, хоч і майже мій родич, не дивиться далі за інструкції. Уявіть, якби він перевірив документи, коли я його викликав. Упевнений, із документами було б не все гаразд. Не можеш, звичайна, чесна людина просидіти цілий день у кафе, а опівночі півночі когось убити на тротуарі. І зверніть увагу, він одразу зник. Його більше ніхто не бачив після пострілу. І якби не він стріляв, то залишився б на місці. Він не встиг відійти і на 10 метрів, коли пролунав постріл. Я все думаю, що тут робила та жінка, яку обслуговував Жюль, та що пила портвейн. «Бо я не сумніваюся, що вона прийшла саме до нього. У нас рідко з'являються самотні жінки. У нас не те кафе». Але ж», – заперечив Мегре, – «здається, вони навіть не розмовляли». «Невже обов'язково розмовляти? У неї був пакунок, хіба ні?» Жюль помітив, і він не збреше. Спочатку він його бачив на столі, а потім – ні. Тож вирішив, що жінка поклала його на банкетку». А мадмозель Берта спостерігала за тією пані, коли та йшла, її захопила жіноча сумочка. Вона сама хотіла б таку мати. І от мадмозель Берта не помітила, щоб дама забрала з собою пакунок. А Зізнайтеся, такі речі не вислизають від жіночого ока. Кажіть, що хочете, але я й досі певен. Я провів цілий день поруч із убивцею, і безперечно мені просто пощастило. Розділ 2. Любитель білого вина і дама з равликами. Наступного дня Париж пережив один із тих рідкісних днів, що трапляються не частіше 3-4 разів на рік. Весна була щедра як ніколи, і хотілося тільки насолоджуватись погодою, нічого не робити, ласувати щербетом і згадувати дитинство. Все здавалося приємним, легким, звабливим, неймовірно гарним. І синього неба, і ніжна м'якість хмар, і вітер що раптово торкався на повороті вулиці, і шелест каштанового листя, що мимоволі змушував підняти голову і глянути на солодкуваті суцвіття. Кіт на підвіконі, собака, що розтяглася на тротуарі, швець у шкіряному фартусі – на порозі майстерні навіть звичайний жовто-зелений автобус на зупинці. Усе цього дня мало цінність. Усе тішило душу. Саме тому Мегре на все життя зберіг теплий спогад про перехрестя бульвару Сен-Джермен і вулиці Сен-Пер. І ще не раз навідувався туди в одне з кафе, щоб у затінку випити кухоль пива, яке, щоправда, вже втратило свій колишній смак. Що ж до справи, то всупереч очікуванням вона мала стати відомою, але не через незбагненну впертість клієнта з міністерського, і не через нічний постріл, а через мотив злочину. О восьмій ранку комісар сидів у своєму кабінеті, вікна якого виходили на блакитно золоту панораму сени. Він щойно взявся до рапортів і з насолодою гурмана палив свою люльку. Саме тоді він вперше дізнався про чоловіка з кафе «Міністерське» і про вбивство на вулиці Сен-Пер. Комісар кварталу добре попрацював вночі. Судовий медик доктор Поль розпочав ростин уже о 6 ранку. Кулю, знайдену на тротуарі, а також гільзу, її виявили майже на самому розі з бульваром Сен-Джермен, передали експерту Гастін Рельнету. На столі Мигре також лежав одяг убитого, вміст його кишень і кілька знімків, зроблених на місці злочину криміналістичною службою. Ви не могли б зайти до мене, жанвє, і з рапорту випливає, що ви вже певною мірою втягнуті в цю справу. Так Мигре і жанвє стали нерозлучними того дня, передусім одяг жертви. Він був доброї якості і менш зношеним, ніж здавалося на перший погляд, але впадала в око його недбалість. Одяг чоловіка, який живе без жінки, щодня носить один і той самий костюм ніколи не чистить його, і, можна припустити, іноді спить у ньому. Сорочка, нова, ще жодного разу не прана, не змінювалась десь із тиждень, і навіть шкарпетки були в жалюгідному стані. У кишенях не було жодних документів, що засвідчували б особу, жодного листа чи паперу, що допоміг би встановити, ким був незнайомець. Зате вміст кишень вражав різноманітністю. Перечини ніж із багатьма лезами, штопор, брудний носовичок і гудзик, якого бракувало на піджаку, ключ до дірок прокурена люлька і кисети з тютюном. Гаманець, якому було 350 франків і фотографія з африканським куренем на тлі, перед яким стояла співдюжини напівоголених негритянок, що нерухомо дивилися в камеру. Тільки мотузок і залізничний квиток третього класу з Джувізі до Парижа, датований учорашнім числом. І нарешті одна з тих маленьких подушечок для штемпелів, які кладуть у дитячі набори, щоб складати слова з гумових літер, замочених фарбою. Фраза, складена з гумових літер, була така. «Я з тобою поквитаюся». У рапорті судового медика містилися цікаві подробиці. Насамперед, про саме вбивство. Постріл було зроблено в потилицю з триметрової відстані. Смерть настала миттєво. На тілі вбитого було безліч рамів, серед яких вирізнялися сліди укусів на ногах. У Центральній Африці в ноги впиваються кліщі, і витягати їх доводиться ножем. Його починка була в жахливому стані. Починка п'яниці. Також з'ясувалося, що чоловік, убитий на вулиці Сен-Пер, переніс малярію. От така штука... Пробурмотів мигре, шукаючи свого капелюха. У дорогу, друже Жанв'є. Вони пішки дійшли дорогу бульвару Сен-Джермен і, глянувши крізь скло, побачили Жозефа, зайнятого прибиранням. Але спершу комісар зайшов до кафе на протилежному боці вулиці. Два заклади, розташовані один навпроти одного, були різними в усьому. Наскільки царство Жозефа було простим і старомодним, настільки кафе під вивіскою «Улеона» зухвало до вульгарності сучасне. Тут, звісно, була довга барна стійка, за якою існували двоє офіціантів у сорочках із закоченими рукавами. Ледь встигали подавати каву із вершками, келихи із білим, а потім червоним вином, а також анісовий аператив. Гори круасанів, бутербродів, крутих яєць. Тютюнова лавка в кінці баргу, де хазяїн і хазяйка змінювали одне одного. Далі зал з червоно-золотистими мозаїчними колонами, з невідомо з чого зробленими столиками і сидіннями, обтягнутими яскраво червоним гофрованим плюшем. Усі вікна виходили на вулицю, і зранку до вечора тут була тиснява. Люди входили і виходили. Муляри в пилюці, розносчики, які залишили моторолер біля тротуару, службовці, машиністки, а також просто ті, кому хотілося випити або потрібно було зателефонувати. «Ще чарочку! Два божоле! Трі кухліпива!» Каса автомат цокотіла безупину. Бармени витирали спітнілі лоби тими ж ганчірками, якими протирали стійку. Вони на мить занурювали склянки в олов'яний таз із каламутною водою і, не сушачи, знову наливали туди біле чи червоне. «Два келихи білого», – почав мигра, який отримував насолоду від ранкової метушні. У білому вині відчувався особливий присмак. Такий буває тільки у закладах цього типу. «Скажіть, офіціанти, ви пригадуєте цього чоловіка?» Служба криміналістики постаралася на славу. Це була невдячна і дуже делікатна робота. За фото завжди важко впізнати мертвого, особливо якщо обличчя трохи пошкоджене. У таких випадках фахівці ретушують його і підфарбовують знімок так, що з нього ніби дивиться жива людина. «Здається, це він Луї!» Інший офіціант із генчіркою в руці підійшов і зазирнув через плече напарника. «Це він. Учора він нас так дістав, що не впізнати його просто неможливо. Ви пам'ятаєте, коли він тут з'явився вперше?» «Важко сказати. Ми ж не вдивляємося в клієнтів, які забігають на хвилинку. Але пам'ятаю, що близько десятої ранку цей тип уже був дуже збуджений. Він не сидів на місці, підходив до бару, замовляв біле вино, платив і випивав залпом, потім виходив на вулицю, ми думали, що позбулися його, але за десять хвилин він знову повертався, кликав офіціанта і вимагав ще білого. І він так провів цілий день? «Здається, так. Я бачив його разів з п'ятнадцять, не менше. щоразу він був дедалі збудженіший, дивився якось дивно, а пальці в нього тримтіли, як у старої, коли подавав гроші. Ніби він у тебе склянку розбив, Луї. Ага». І вперто збирав у тирсі скалки, бурмочучи «Це світле скло, це на щастя, друже. Бачиш, мені сьогодні особливо треба, щоб щось обіцяло удачу. Ти ніколи не був у Габоні, синку». Втрутився інший офіціант. І мені він теж щось говорив про Габон. Не пам'ятаю вже, в якому сенсі. «Ага, коли почав їсти круті яйця. Він з'їв 12 чи 13 поспіль». «Я вже злякався, що він подавиться, враховуючи, скільки він випив. А він мені каже, не бійся, синку. Якось у габоні я на наспір з'їв 36 яєць і випив стільки ж кухлів пива. І виграв!» Він здавався стурбованим. «Залежно, що ви маєте на увазі. Він увесь час то заходив, то виходив. Спершу я навіть подумав, що він когось чекає. Іноді він посміювався сам до себе» ніби розповідав собі якісь історії. Причепився до одного дідуся, що щодня після обіду заходить сюди випити два трі келихи червоного, і почав смикати його за піджака. Ви знали, що він був озброєний? Та як я міг про це здогадатися? Річ у тім, що люди такого типу здатні з нахабною усмішкою показувати всім навколо свій револьвер. У нього справді була зброя. Її знайшли на тротуарі біля тіла – Великий револьвер із барабаном, із якого жодного разу не стріляли. Ще по два білого. У Мегре був гарний настрій, і він не відмовив худенькій квіткарці, дівчинці з босими брудними ногами і, мабуть, найчарівнішими очима на світі. Він купив у неї пучок фіалок і, не знаючи, куди його подіти, засунув до кишені піджака. Треба сказати, це був день келихів вина. Бо вийшовши з бару, комісар і Жанв'є перейшли вулицю і опинились у прохолодному залі кафе-міністерське. Де їм назустріч поспішаючи вийшов Жозеф. Тут поступово вимальовувався розпливчастий образ чоловіка з фарбованими вусами і валізкою в руці. Хоч слово «розпливчастий» не зовсім точне. Швидше це було враження зсунутої фотографії, або ще точніше – Плівки, на які накладено кілька знімків. Усі говорили по-різному. Кожен бачив клієнта по-своєму, а полковник навіть був готовий присягнутися, що незнайомець нагадував людину, яка замишляє щось лихе. Для одних він був збуджений, для інших напрочуд спокійний. Мегре слухав, кивав, обережно набивав люльку вказівним пальцем. Запалював, випускав невеликі хмарки диму і блаженно мружив очі, немов насолоджуючись чудовим днем, одним із тих, коли небо щедро дарує гарний настрій. «Жінка! Ви хочете сказати дівчина?» Бо Жозеф, майже не побачивши її, уявляв її дівчиною, симпатичною, вихованою, з доброї родини. «Можу посперечатися, що вона не працює!» Він уявляв її господиною у доброму буржуазному домі, яка готує закуски і тістечка для гостей. Натомість у мадмоазель Берти склалося інше враження про вчорашню відвідувачку. Не сказала б, що за нею не водиться грішків. І все ж вона безперечно краща за нього. Мгре в певні моменти хотілося потягнутися, як на сонці. Цього ранку йому все подобалось на цьому перехресті». Автобуси, що зупинялись і рушили. Кондуктор, який звичним рухом натискав кнопку дзвінка, коли пасажири піднімалися на платформу. Скрегід перемикання передач рухливі тіні каштанового листя на асфальті тротуару. Б'юсь об заклад, вона далеко не пішла. Пробурмотів комісар, звертаючись до Жанв'є, невдоволеного тим, що не зміг дати чіткого опису чоловіка, який сидів просто перед ним. Вони якийсь час постояли на краю тротуару. Кафе на цьому розі і кафе на тому. Клієнт в одному кафе, клієнт у другому. Можна сказати, що випадок розмістив кожного з них у звичному середовищі. Тут невеличкий вусатий пан, який просидів, не ворухнувшись увесь день, лише раз вийшовши подзвонити і задовольняючись кавою, віші та лимонадом. Він навіть не заперечував, коли Жозеф повідомив, що закусок не буває. Навпроти, у шумній метушні серед робітників, службовців, розносчиків, серед усієї тієї дрібної, поспішної юрби, молодик любитель білого вина і крутих яєць, який увесь час то з'являвся, то зникав і чіплявся до клієнтів, щоб поговорити з ними про габон. «Певнений, десь тут є і третя кав'ярня», – мовив Мегре, дивлячись на протилежний бік бульвару. І він не помилився. Просто навпроти вулиці Сен-Пер, звідки було видно обидва роги, містився заклад. Не кав'ярня, не бар, а справжній ресторан із вузькою вітриною та низьким витягнутим удовжину залом, до якого треба було спуститися на дві сходинки. Ресторан звався «Равлик». Відчувалося, що це місце для завсідників, які зберігали свої серветки у світлій дерев'яній шафці біля стіни. У повітрі стояв часниковий запах доброї кухні. Був непарний час, і з кухні вийшла сама господиня, щоб зустріти гостей. Мегре і Жанвіє. «Що бажаєте, панове?» Комісар представився. Я хотів би дізнатися, чи не було вчора ввечері клієнтки, яка засиділась би довше, ніж зазвичай. Зал був порожній. На столах уже стояли прилади, поряд з ними графини з червоним і білим вином. За касою сидить мій чоловік, але він щойно вийшов по фрукти. Вам краще відповість Джан, наш офіціант. Він має прийти з хвилини на хвилину. У нього зміна починається об одинадцятій. Якщо хочете, я принесу вам чогось, поки чекаєте. У нас є непогане корсиканське вино, що його надсилають моєму чоловікові. Цього дня все було чудовим. І корсиканське вино теж. І цей зал, у якому двоє чоловіків чекали Жана, дивлячись у вікно на обидва кафе через бульвар, і спостерігаючи за перехожими на тротуарі. Він теж був чудовим. Є якась ідея, шефе? «Є кілька, але жодна не годиться, на жаль». Прийшов Жан. Сивий, поважний, старий, якого де б не зустрів, відразу впізнаєш як ресторанного офіціанта. Він відчинив дверця та стіної шафки, щоб перевдягнутися. «Офіціанте, скажіть, ви не пам'ятаєте, чи була вчора ввечері клієнтка, яка поводилася б інакше, ніж інші? Брюнетка?» «Дама?» поправив Жон. У всякому разі, я впевнений, що в неї була обручка. Точніше, обручка з червоного золота. Звернув увагу, бо в моєї дружини, як і в мене, теж такі. Ось, подивіться. Молода. Як на мене, років 30. Цілком пристойна особа. Майже не нафарбована. І з людьми поводиться дуже ввічливо. О котрі вона прийшла. «Отож бо, прийшла десь о чверть на сьому, коли я якраз завершував сервірування столів на вечерю. Наші клієнти майже всі постійні». Він кинув погляд на полиці з серветками. «І не приходять раніше сьомої. Вона, здається, здивувалася, коли зайшла в порожній зал, навіть зробила крок назад. Я спитав, будете вечеряти?» Бо деколи люди помиляються, думають, що потрапили до кав'ярні. «Проходьте, я зможу вас обслужити хвилин за п'ятнадцять. Якщо хочете, можете замовити щось випити». Вона замовила равликів і портвейн. Мегрижан в її призернулися. Вона сіла біля вікна, але мені довелося попросити її пересісти – Бо то був стіл тих панів із реєстратури, що ходять до нас уже 10 років і завжди займають саме ті місця. Їй довелося чекати майже півгодини, равлики ще не були готові. Вона не дратувалася. Я приніс їй газету, але вона не стала читати, а просто спокійно дивилась у вікно. Одним словом, точнісінько як чоловік із фарбованими вусами. Спокійний чоловік, спокійна дама, а навпроти якийсь нервовий шаленець. Але достеменно відомо, саме той шаленець мав зброю. І саме в нього був штемпель і гумові літери з погрозою «Я з тобою поквитаюся». І загинув саме він, так і не скориставшись револьвером. «Дуже тихо, пані. Я подумав, що вона мешкає десь поблизу». Просто забула ключа і чекає чоловіка, щоб потрапити додому. Таке буває, частіше, ніж думають. Їла з апетитом, зараз згадаю, дюжина равликів, потім телятина з рисом, сир і полуниця зі збитими вершками. Я це запам'ятав, бо ці страви з націнкою, вона ще замовила графинчик білого вина і каву. Вона засиділася допізна, тому я й подумав, що когось чекає. Вона не йшла до самого кінця, у залі залишилося ще двоє. Коли вона попросила рахунок, було трохи по десятій. Зазвичай ми зачиняємось о пів на одинадцяту. Ви не знаєте, в який бік вона пішла. Сподіваюся, ви не бажаєте їй зла». Поцікавився старий Жан, який, без сумніву, трохи захопився вчорашньою клієнткою. Тоді можу сказати, коли я вийшов звідси за 15 хвилин до 11-ї і переходив вулицю, то був здивований, побачивши її біля дерева. Якщо не помиляюся, під другим деревом ліворуч від газового ліхтаря. І здавалося, що вона все ще когось чекає. Гадаю так. Вона не з тих, про кого ви подумали. Коли побачила мене, відвернулася ніби зніяковівши. Скажіть, офіціанте, в неї була сумочка. Ну, звісно. Велика, маленька. Вона відкривала її при вас. Зачекайте. Ні, при мені вона її не відкривала. Вона поклала її на підвіконня, бо стіл стояв просто біля вікна сумочка була темна, шкіряна, досить велика, прямокутної форми. На ній була літера з срібла або іншого металу. Здається, М. Порядок старий жанрве. Усе в нормі патрон. Якщо вони і далі так прикладатимуться до келиха, то закінчаться й чудовий весняний день, як школярі на канікулах. Ти вважаєш, що це вона застрелила того хлопця? «Ми знаємо, що його вбили в спину з триметрової відстані. Але той тип із кафе Міністерське міг би хвилинку Жанв'є. Ми впевнені, хто з них двох кого чекав. Убитий, тобто той, кого ще не вбили. Отже, це він чекав. Саме він мав при собі зброю. Саме він погрожував. За таких обставин, якщо тільки він не напився донестями, той другий, вийшовши із міністерського, не зміг би застати його зненацька. Постріл у спину, ще й з такої близької відстані. А тим часом жінка... І що ми будемо робити? Чесно кажучи, якби Мегре піддався своїм бажанням, то ще поблукав би в цих околицях. Настільки йому припала до душі атмосфера цього кварталу. Повернутися до Жозефа, потім до бару навпроти, освоїтись, перекинути ще келих другий і знову з усіх боків обговорити те саме. Чоловік із фарбованими вусами, інший виснажений лихоманкою і алкоголем, і нарешті жінка. Настільки поважна, що зуміла зачарувати старого Жана равликами, телятаною з рисом і полоницею зі збитими вершками. Присягаюся, вона звикла до дуже простих страв – до так званої буржуазної домашньої кухні, і рідко буває в ресторанах. Як ви це зрозуміли? Справа в тому, що ті, хто часто харчується в ресторанах, не замовляють одразу три дорогі страви, ще й такі, які рідко готують удома – равлики і телятина з рисом. Ці дві страви не дуже поєднуються між собою, і це свідчить про певне гурманство – і ви вважаєте, що жінка, яка прийшла вбивати, більше ні про що не думає, крім того, що їстиме? Насамперед, мій любий Жанві, нічого не свідчить про те, що вона була впевнена, ніби того вечора когось уб'є. Але якщо це вона стріляла, то в неї мала бути зброя. Я зрозумів сенс ваших запитань щодо сумочки. Я вже чекав, що ви спитаєте у офіціанта, чи не здавалося вона йому важкуватою. До того ж... Незворушно провадив далі мигри, Навіть страшні драми не заважають більшості людей відчувати смак їжі. Ти ж, як і я, не раз бачив таке. Хтось помер у домі, все перекинуто догори дригом. Усюди плач і стогін. Здається, життя вже не повернеться в норму. А сусідка, тітка або стара служниця готує обід. «Я не здатна проковтнути і шматочка». Божий, ця вдова. Так, її вмовляють, примушують сісти за стіл. Нарешті вся родина береться до обіду, залишивши небіжчика самого. І за кілька хвилин усі їдять із апетитом, а вдова просить передати їй сіль і перець, бо рагу здається їй прісним. У дорогу, малий Жанв'є. Куди ми вирушаємо? До Жувізі. Якщо чесно, їм краще було сісти на потяг із Ліонського вокзалу. Але вся ця метушня, штовханина, очікування в черзі, на пероні, а потім поїздка в проході чи в купе для некурців, хіба це не зіпсувало б такий чудовий день? А якщо у касира карного розшуку виникнуть проблеми, тим гірше для нього. Мегре зупинив таксі з відчиненим верхом чудово майже нову машину і зручно мастився на м'якому сидінні. «До візі, Висадіть нас навпроти вокзалу!» І всю дорогу він дрімав із задоволенням.